Ні, він говорив про Ксавроса Вижирина. Зрештою, все зводиться до нього. Ксаврос Вижирин, Ксаврос Вижирин. Ти коли-небудь бачився з ним? Сілезець стрелив поглядом понад вогнем, встромив у полум'я патик. А що? Нічого? Цікаво? Дасть Бог самі з ним зустрінетеся. Самі все побачите. Раніше чи пізніше. Сміт нічого вже не сказав. Він повернувся на інший бік, плечима до контрабандиста, і застібнув блискавку на спальнику. Перед ним танцювала у відблисках вогнища, його тінь, і ліс, і ніч, і небо без зірок та місяця, бо сильно захмарене. Щоб заснути, він мусив заспокоїтися, але думки вислизали йому з-під контролю. «Я в зоні війни», – думав він. Тут смерть. Я йду на зустріч смерті. Ксаврас вижрин. Ксаврас вижрин. Нехай буде проклятий, нехай вони будуть прокляті. Нарешті він тривожно заснув. Його здолала втома. Вранці, перш ніж вони вирушили далі, Ієн надіслав короткий звіт. Кілька слів настуканих вручну. Через кордон без проблем, ідемо до Вісли. Можливе спізнення. Чому ви не подбали про одяг? Усе це пішло вузьким конусом до супутника, від нього до наступного, а відтак безпосередньо до штаб-квартири WCN в Нью-Йорку. Тому навряд чи була загроза підслуховування. Зрештою, навіть якби й була, це нічого не міняло. Сміт просто не мав жодної іншої можливості спілкуватися з телемережею. Близько полудня Вічко вирішив, що вони вийдуть на дорогу. Мандрівники були вже далеченько від кордону. Ієн нічого не сказав, але від страху в животі йому стислося. Оце вже тепер почнеться, подумав він. Згадав про Фрейзера, Мак Гуча, Варду. Згадав їхні фільми. Проте американець нічого не сказав. Є страх, який знати з балаканини, і є страх, який знати з мовчанки. І останній незмірно глибший, бо він бездумний, тваринний, цілковито скорений бе надії моменту. Вони вийшли з лісу на узбіччя, а з узбіччя на шосе, вузьку стару асфальтівку із геть вицвілою білою лінією. Шосе вигиналося за крутами, і вони бачили його тільки стометровими відрізками, обтятими обабіч сірими стінами лісу. Це було настільки безіменне місце. Жодного дороговказу, навіть дрібного сміття в рівчаку. Нічого, аж здавалося символічним. Сміт пас очима на всі боки. Не такі простори обирали для барвистих панорам невловимого Ксавраса. Вічко показав напрямок, і вони вирушили. Вже не один за одним, а поруч, по-цивільному. Сілезець праворуч, американець ліворуч. Блідо попелясте небо сумно затягувалося подертими хмарами, з яких рідко скапувало щось більше, ніж анемічна мжичка. З цієї страшно монотонної картини страх викресав у Смітові страшне передчуття неминучого лиха, відповідно до ритмів сценарної пошарової послідовності кадрів саспенсу і релаксу. Адже сукупність Смітового досвіду і пам'яті про події та поведінку оцього світу, на відміну від світу Нью-Йорка, Склалася завдяки кіно й телебаченню, але психіка такого не розділяє. Якщо затища, то перед бурею, якщо спокій, то перед боєм. Вічко намагався його розговорити, але сміт мовчав. Проїхало авто і навіть не пригальмувало, контрабандист і вухом не повів. Потім проїхав чолов'яга на велосипеді. Чолов'яга на велосипеді був дуже старий, увесь у зморшках, на носі в нього стриміли окуляри в тріснутій роговій оправі, зброньованими судячи з товщини, скельцями. А що вже руки в нього, долоні й пальці, то таких сміт ніколи не бачив. Ходющі, вузлуваті, у плямах, кіхті, у птаха, а водночас по-дитячому слабкі. Пальці різної довжини, пальці без нігтів, пальці без суглобів, пальці з кістками, що стирчали з плоті. Він зупинився і попросив у вічка цигарку й прикурити, бо помітив, що той курить. Контрабандист почастував чолов'ягу в окулярах. Вони з насолодою закурили. Крізь дим, раді з моменту, буркотливо перекинулися короткими, зовсім неважливими заувагами російською мовою. І ян дивився на це збоку, з власної волі зійшовши їм з очей. Він спостерігав і слухав. Врешті чолов'яга сів на велосипед і поїхав. А вони рушили далі, Ідучи Сміт подумки збирався і збирався, аж нарешті спитав у вічках, хоч і так не про те, що хотів. Що в нього з тими пальцями? Вічко здивовано скорчив міну. Звідки мені знати? пирхнув, не виймаючи цигарку з рота. Через годину після ще двох авто, також із серії тих, що роблені за проектами самого Сталіна, похмурі, кутасті дорожні монументи, що жаруть паливом в танки. Мимо них проїхав древній трактор, якого тягнув старий кінь, і підвода. Вічко на ходу домовився з візником, і той погодився підвести мандрівників. Вони заскочили на підводу ззаду. Сміт полегшено випростав стомлені ноги. Візник, молодий хлопець із кривою щелепою, озирнувся на голосне зітхання іїна. Здалеку? спитав він. Ну, пробурмотів Сміт. — Може б ви збули трохи того, що там прете? — хлопець показав на наплічники. — Краще дивися вперед, сину, — встрянув Вічко, бо тобі кобила з дороги злізе і на міну наскочить. — Е, ні, вона вчена, хоча б настільки, що не базікає. — на Різдво ми і на крок не пускаємо їх з обори, — засміявся кривощелепий. Сміт не зрозумів жарту. Він поглянув на Сілестя, який знову же закорив цигарку. «Ну і чого ви так безугавно чадите?» – буркнув Ієн, безпричинно сердитий. Вічко знизав плечима. «Бо в мене рак», – відповів він. Візник захихотів. До нього тут таки приєднався сам контрабандист. Сміт відвів погляд. «Звідки ви?» – спитав його за якийсь час молодик із козлів. «З прусі?» Сміт ніяк не міг збагнути. Він же російську знав геть не краще, ніж місцеві. Одяг мав, якщо таке взагалі можливо, був ще подертіший, ніж у вічка, та й жодних особливих розпізнавальних знаків на ньому. А проте цей селюк уже за кілька хвилин безпомильно упізнав у ньому чужинця. Сміт ніяк не міг зрозуміти. Він безпорадно глянув на сілесця. Та з Прусії, з Америки, з місяця. Пробурмотів той у відповідь на це розпачливе благання про порятунок.